про виставу з участю Михайла Стриженського. Це звучало мужніше і серйозніше, бо що таке решету? Майдан перед театром запруджено людям, шанувальники і шанувальниці з квітами в руках, відчай в очах тих, кому не поталанило дістати квитки на сьогоднішню виставу, і десь там за спинами скромний тихий Семен Семена. Я беру його під руку і веду крізь натовп. Люди шанобливо розступаються і встеляють нам, учневі і учителю, дорогу квітами. Радісні сльози виблискують на віях мого колишнього директора. Я й сам трохи не плачу від розчулення та вселюдської любові. Тим часом директор уже хукає на печатку і обережно прикладає її до довідки про закінчення Михайлом Решетом восьми класів Пакульської десятирічки. Віддавши папірця, Семен Семенович скоса зіркає у вікно і піднімає цецькований чорнилом палець. Чуєш? Я прислухаюсь, але нічого не чую, окрім лінивого кумкання жаб у замглаї. Оцього ніколи не забувай, Михайле. А вчасно проковтнувши іронічний посміх, я поважно киваю і виходжу за двері. Мати доїла в дворі корову маньку. Дядько Денис, смачно плямкаючи, пережовував яєшню з салом і зелено-жовті, бо давно не дощило огірки. Наливав з барилкуватої німецької фляги перваку, було ж це скоро по війні, задовго до указу, весело будь здоровкався до себе, і перехиляв за білі, ніби виточені з Рафінаду зуби. Дядьків капелюх величався на подушці, що вивершувала ліжку. Я поклав документи в кошовку з одежиною, яку вже не готувала мати, одяг дядькового капелюха, і зазирнув у засиджене мухами дзеркало. У його склі відбилася моя тонкошия подоба, схожа на мухомора, Рахітична ніжка якого підпирає пишну креслату парасолю. А все ж я собі подобався під цим фетровим знаком, символом, клейнодом міського життя. І тим солодшим бувшим від думки, що я ніколи не носитиму капелюха, а ходитиму, як і тепер, голомозий та в дешевенькому бавовніному костюмі, Усі зароблений зароблені талановитим лицевійством на сценах світових театрів, гроші витрачатиму на книги для Пакульської бібліотеки. Її збудують на мої кошти в центрі села, де тепер в город. А ще заасфальтую дорогу від Пакуля до Ірію, дорогу, де що і що осені тонуть у непролазній грязюці машини, підводи, люди. Я не відкрию свого імені, а переказуватиму пакульцям гроші від невідомого адресата. Мені не потрібна дяка, аби тільки нарешті була дорога. Цієї зворушливої хвилини владна материна рука зняла з моєї голови капелюха і обережно поклала знову на подушку. — Рано, тирігента пнесся, — казала мати, сердито погримуючи дійницею. — Ти спершу вивчись? Щоб у тій дурній голові ще щось було, Окрім прочотних книжок. А тоді вже й людську одежину приміряй. Вона поставила в мисниках дійницю. Сіла на краєчок лави, ніби в гостях.